Розділ п'ятий. Я зустрівся з клієнтами в зоні посадки. Мав на собі рюкзак, частину маскування під людину, але ніс там тільки одну важливу річ – комунікативний інтерфейс від «Дата». Пристрій дасть нам можливість спілкуватися, коли я спущуся на Равігайру. І дозволить мені і далі зберігати доступ до бази знань «Дата» і його непроханих порад. Я звик до підтримки хаб-системи і системи безпеки, а тепер замість них «Дат». Звісно, виконуючи обов'язки, обидві системи часом стукали на мене компанії і карали через модуль контролю. Але звичка дата коментувати всі мої дії вже достатні покарання. Я встановив комунікативний інтерфейс, вбудоване відділення під ребрами. Усі троє клієнтів чекали з маленькими сумками або рюкзаками, сподіваючись, що справа триватиме лише кілька циклів. Я тримався осторонь, поки вони прощалися з іншими членами колективу. Люди здавалися схвильованими. У соціальному потоці зазначалося, що цей колектив перебуває в груповому шлюбі і має п'ятьох дітей різного розміру. Коли всі решта лишили Рамі, Марої та пан на самоті, я підійшов. «Тлейсі оплатила нам проїзд на громадському шатлі, повідомили Рамі. «Може, це гарний знак?» «Звісно», – відказав я. «Насправді то був жахливий знак». Я пройшов у зону посадки на робочому ваучеру. Перевірки на зброю не було. На «Раві Гайрл» дозволялась особиста зброя, а охорона в публічному просторі не відзначається ефективністю, тому невеликі групи людей мусять наймати консультантів з безпеки. Підійшовши до шлюзу шатла, я надіслав повідомлення дату. Можеш перевірити шатл на енергетичні аномалії, не привертаючи уваги системи охорони транзитного кільця? Ні, але я скажу йому, що сканую системи діагностики і тестування. Коли ми наблизилися до шлюзу, Дат доповів – аномалій немає, збіг із заводськими характеристиками становить 90%. Цілком нормальні показники, які свідчать, що коли десь у глибині корпусу і ховається вибуховий пристрій, наразі він неактивний. П'ятеро інших гастарбайтерів чекали на посадку, а мої сканери не зчитували жодних енергетичних сигнатур. Щільно напхані сумки та рюкзаки свідчили, що товариство готується до тривалого перебування. Робітників я пропустив першими, а тоді прослизнув перед маро і пройшов крізь шлюз, продовжуючи сканування. Шатлом керував бот, а єдиний присутній член екіпажу, аугументована жінка, яка схоже перевіряла тільки робочі ваучери і перепустки на шатл. Вона поглянула на мене і сказала: Вас мало бути тільки троє. Я не відповів, поринувши в боротьбу за контроль із системою безпеки. Вона була повністю відокремлена від бота-пілота, на відміну від шатлів, до яких я звик. Та пан випнула підборіддя. «Це наш консультант з безпеки». Приборкавши систему безпеки шатла, я видалив її спробу попередити бота-пілота і члена екіпажу про втручання в роботу. Член екіпажу насупилася і ще раз перевірила ваучер, але сперечатися стала. Ми зайшли до каюти, де вже сиділи інші пасажири. Вони розкладали речі або тихо розмовляли. Я не викреслив робітників зі списку потенційних загроз, але їхня поведінка постійно знижувала ймовірність нападу. Коли мої клієнти посідали, я вмостився біля рамі і знову пропінгував дата. Той відповів – сканую систему прицілювання в пошуках аномалій. Наразі все чисто. Це означало, що він не бачив нічого націленого на нас із поверхні супутника. Якщо й планується щось таке, нас не підсмажить, доки шатл не вирушить. А коли хтось стрілятиме з супутника по транзитному кільцю, зчиниться страшенний галас, навіть не сумніваюся, що потягне за собою юридичні наслідки, якщо на негайну жорстку помсту з боку охорони кільця. Я помідомив дату. Якщо в нас вистрілять дорогою, ми нічого не зможемо вдіяти. Дат промовчав, але я вже добре його знав і зрозумів, це не просто так. Я сказав: у тебе немає системи озброєння? На схемі її не було. Принаймні, на тій схемі, що лежала в незахищеному потоці дата. «Правда ж?» Той відповів, «Я маю систему захисту від уламків». Захиститися від уламків можна тільки одним способом. Я ніколи ще не був на озброєному кораблі, але знав, що вони підпорядковуються зовсім іншому рівню ліцензування і страхових зобов'язань. Якщо один із них випадково підсмажить іншого, чого не мав би робити, комусь доведеться відшкодувати збитки. Я мовив, «У тебе є система озброєння». «Для захисту від уламків», – повторив Дат. Я замислився, якому університету може належати Дат. Рамий схвильовано подивилася на мене. «Все гаразд?» – я кивнув, намагаючись зберегти нейтральний вираз обличчя. Та пана нехилилася повсте і запитала. «Ви в потоці? Я не можу вас знайти». «Я в приватному каналі з другом на кільці, який моніторить політ шаттла», – відповів я. «Просто стежу, щоб усе було гаразд». Вони кивнули і вмостилися назад. Палубу трусануло, а отже шаттл відстикувався від кільця і почав рух. Я запобігав перед ботом-пілотом. Це була модель з обмеженими функціями, значно простіша навіть за стандартних транспортних ботів-водіїв. Я наказав системі безпеки шаттла повідомити боту, що я маю дозвіл від служби безпеки кільця, і той добризичливо мене пінганув. Членкині екіпажу сиділи разом з ним у кабіні пілота, перевіряючи в потоці адміністративні завдання і завантаження стрічки соціального потоку, але справжнього пілота людини на борту не було. Відкинувшись у кріслі, я трохи розслабився. Страшенно кортіло подивитись медіа, і звідлунь у потоці я чув, що саме цим і займається більшість людей. Проте мені хотілося стежити за ботампілотом. Може, ця пильність і надмірна, але так уже я влаштований. Аж раптом, через 24 хвилини 47 секунд польоту, вже коли ми наближалися до поверхні, бот-пілот закричав і помер, бо вірус-убивця захопив його систему. Бот загинув, перш ніж ми з системою безпеки шатла встигли зреагувати. Я виставив стіну навколо нас обох, і вірус-убивця від неї відскочив. У мене на очах він позначив завдання як виконане і самознищився. От лайно. «Дате!» – скориставшись системою безпеки шатла, я перехопив керування. Слід було скоригувати курс за 7,2 секунди. Членкиня екіпажу, вихоплена зі свого потоку сигналом тривоги, перелякано глянула на табло і запустила екстрений маячок. Вона не вміла керувати шатлом, а я вмію в керувати цикадами і іншими літальними апаратами, що рухаються у верхніх шарах атмосфери, але ніколи не отримував освітніх моделей про шатли та інші космічні види транспорту. Я піднатиснув на систему безпеки шатла в надії на допомогу, а вона натомість увімкнула сирену на всю каюту. Ага. Це не допомогло. Впусти мене!» – промовив Дат так спокійно і зосереджено, наче ми обговорювали який серіал подивитися далі. Я ще ніколи не давав Дату повного контролю над своїм мозком, дозволив змінити мені тіло, але не голову. У нас лишалося три секунди, і час спливав. У шатлі мої клієнти і інші люди. Я впустив його. Саме так люди описують відчуття, коли з головою пірнають під воду. Потім воно минуло, і Дат опинився в шатлі, користуючись моїм зв'язком із системою безпеки човника, щоб проскочити в порожнечу, яка лишилася від знищеного бота. Дат влився в систему керування, скоригував курс і швидкість, а тоді підхопив посадковий маяк і спрямував шатл до головного порту Аравігайл. Членкиня екіпажу таки спромоглася зв'язатися з портом, хоча й досі важко дихала. Управління могло завантажити процедуру аварійної посадки, але часу лишалося обмаль. Їм було не до снаги нас врятувати. Рамі торкнулися до моєї руки і запитали: "З вами все гаразд?" Я замружujся і відповів: "Так". Пригадавши, що люди зазвичай очікують від інших людей розлогішої відповіді, я вказав на сирени і додав: "У мене чутливий слух". Рамі співчутливо кивнули. Всі решта непокоїлося, проте ніяких повідомлень не було, а наш шлях відображався в портовому потоці, обіцяючи вчасне пробуття. Члени кіні екіпажу намагалася пояснити управлінню порту, що стався катастрофічний збій, бо от пілот зник, і вона не розуміє, чому шатл рухається нормальним маршрутом, а не впав на поверхню супутника. Система безпеки човника спробувала проаналізувати дата і мало не самознищилася. Я приборкав її, вимкнув тривогу і видалив ви увесь політ із її пам'яті. Коли сирени вимкнулись, пасажири полегшено зітхнули. Я запропонував дещо дату, і той надіслав управлінню порту хибний код, який підвищував наш пріоритет і змінив місце посадки з публічного доку на аварійний. Оскільки вірус убивця, очевидно, мав намір знищити нас по дорозі, навряд чи хтось очікував нашого прибуття за розкладом, проте краще перегладіти, ніж недогладіти. Потік передавав зображення порту, що розташувався у печері, вирубаній у гірському схилі і оточеній системою веж для захисту від уламків. Справжньою системою захисту від уламків, а не рейковою гарматою, чи що там приховує дат. У підмі блимали вогні багаторівневого порту, а менші шатли з вищанням тікали геть, коли ми повертали до маяка управління порту. Маро дивилася на мене примруженими очима. Коли зміна місця посадки зринула в потоці, вона нахилилася вперед і запитала – «Ви знаєте, що трапилося?» На щастя, я згадав, що ніхто не очікує від мене обов'язкової і негайної відповіді. Це одна з переваг бути аугментованою людиною, консультантом з безпеки, а не конструктом вартмехом. Я відказав, поговоримо, коли зійдемо з шаттла. Схоже, відповідь усіх задовольнила. Дат посадив нас на майданчику управління порту. Ми лишили членкиню екіпажу пояснювати аварійним технікам, що сталося, поки ті підключали діагностичне обладнання. Дат зник старше будь-які свідчення своєї присутності, а система безпеки шатла була збентежена, але хоча б не ушкоджена, на відміну від бідолашного бота пілота. Працівники екстрених служб і боти юрмилися навколо тісної зони висадки. Мені вдалося проштовхнути своїх клієнтів крізь натовп до порожнього закритого коридору, що вів до головного порту, перш ніж хто-небудь додумався їх зупинити. Я вже завантажив собі мапу з публічного потоку і перевіряв міцність системи безпеки. З коридора виривався вид на печеру з багаторівними посадковими майданчиками, де іноді злітали і приземлялися шатли. У дальньому кінці стояли великі тягачі для копалень. Схоже, нестабільний рівень безпеки залежав від параної підрядника, що працював на території, якою ви проходили. Це могло стати як перевагою, так і викликом. Публічний інформаційний поток транзитного кільця попереджав, що чимало людей тут носять зброю, тому сканування немає. Ми зайшли до центрального хабу, той мав високий прозорий купол, крізь який виднілося склепіння печери, де прожектори підсвічували кольорові мінеральні жили. Я провів сканування, щоб перевірити, чи нас не записують, і зупинив рамі. Те і дівчата поглянули на мене, і я промовив. «Людина, з якою ви збираєтеся зустрітися, щойно спробувала вас убити». Рамі заморгали, у морго широко розплющилися очі, а та пан глибоко вдихнула, щоб посперечатися. «Шаттл заразили вірусом-убивцею, який знищив бота-пілота», – пояснив я. І «Я підтримував контакти з другом, який скористався моїм аугументованим потоком, щоб завантажити новий модуль пілотування. Це єдина причина, чому ми не розбилися». Модуль міг вивезти шаттл в небезпечну орбіту, але не спромігся б на таку складну і бездоганну посадку. Я сподівався, що вони цього не зрозуміють». Та пан закрила рот. шокована Маро запитала. «Але ж інші пасажири, жінка з екіпажу, вони б всіх?» «Якби загинули тільки ви, мотив би миттю виплив на поверхню», – відповів я. Схоже, до них почала доходити. Я додав, «Негайно поверніться на транзитне кільце». Я перевірив розклад у відкритому потоці. За одинадцять хвилин мав вирушати громадський шатл. Тлейсі не встигне вистежити моїх клієнтів та інфікувати транспорт, якщо вони не марнуватимуть часу. Та пан і Маро поглянули на рамі. Те завагались, а тоді стиснули зуби і сказали. «Я залишусь, а ви повертайтеся». «Ні», – миттю заперечила Маро. «Ми тебе не залишимо», – та пан додала. «Ми встрягли у все це разом». Рамі зморшили чоло, підтримка близьких ослабила її більше за перспективу померти. Те опанували себе і рішуче кивнули. А тоді, поглянувши на мене, сказали. «Ми залишимося». Я стримав реакцію, бо вже звик до клієнтів, які приймають дурні рішення, і довго тренувався контролювати вираз обличчя. «На зустрічі ти не можна. Вони втратили ваш слід, коли шатал не пришвортувався до запланованого доку. Скористайтеся перевагою». «Але ми мусимо», – заперечила Тапан. Інакше не повернемо своїх напрацювань. Так, мені часто хочеться трусунути клієнтів. Ні, я ніколи так не роблю. Тлисі не збирається повертати розробки, вона заманила вас сюди, щоб убити. Так, але. почала та пан. Та пан, замовкни й послухай, роздратовано перебила її маро. Рамі виглядали вперто, але запитали Тоді, що ж нам робити? Теоретично, це не моя проблема. Я вже потрапив на супутник, і люди мені більше не потрібні. Міг би просто загубити їх у натовпі і лишити самих розбиратися з убивчою роботодавицію. Але ж вони мої клієнти. Навіть хакнувши модуль контролю, я не міг покинути клієнтів, яких не обирав. Я уклав з ними угоду, як вільний агент, тому не міг просто піти. Подумки зітхнув. Не можна зустрічатися з Лейсі на її території. Оберіть місце самі. Не ідеально, але може спрацювати. Мої клієнти обрали фудкорт. Він стояв у центрі порту на підвищеній платформі. Столи та стільці розташувалися групами, а вгорі витали дисплеї з рекламою різноманітних послуг порту і підрядників та інформацію про копальні. Дисплеї були також означені камерами і записувальними пристроями. Тому це місце часто використовували для бізнес-зустрічей. Рамі та пан Імаро обрали столик і нервово возилися з напоями, які замовили в одного з ботів. Зв'язавшись з комунікатором з Тлейсі, вони чекали на прихід її представника. У громадському місті система безпеки була трохи досконалішою за систему безпеки шатла, але не набагато. Я проліз досить глибоко, щоб стежити за аварійним трафіком і бачити зображення з камер, зосереджених на нашій ділянці. Почуваючись доволі впевнено, я стояв за три метри від столу і вдавав, ніби розглядаю рекламні дисплеї, хоча насправді вивчав мапу копалень, яку знайшов у громадському потоці. На ній позначалися безліч покинутих копалень з тунелями, які, здавалося, йшли в нікуди. Кар'єр Ганека мав бути однією з них. Дат проговорив мені у вухо. Десь повинен бути доступний архів інформації, з якого не видалили даних про існування кар'єру Ганека. Його відсутність впадала б в очі дослідникам. Усе залежало від дослідження. Ті, хто працює з синтетиками, очевидно, зацікавилися б походженням, але не обов'язково намагалися б довідатися, яка компанія їх розкопала і чому їх більше не існує. Але ті, хто викреслив кар'єр Ганека з мапи, намагалися приховати його існування від випадкових журналістів, а не повністю стерти з пам'яті населення. Дані дата виявилися правильними. На супутнику працювали і інші вартмехи. На семи віддалених активних шахтах… Дивився видобуток мінералів, мапа показала логотипи п'яти страхових компаній, що надавали послуги вартмехів, зокрема, і моєї. За страховим договором, вартмехи повинні захищати території від злодіїв, а також стежити, щоб шахтарі та інші працівники не нападали одне на одного. Вартмехи можуть пересуватися портом лише в нерухомому стані, ще й у вантажному відсіку або ремонтному боксі, тож на одну причину для хвилювання стало менше. Змінена конфігурація могла б надурити звичайних і огументованих людей, але не інших вартмехів. Якби вони мене побачили, то попередили б свої системи безпеки. Просто не мали б іншого вибору. Та й не хотіли б його мати. Якщо хтось і знає, наскільки небезпечні і накеровані вартмехи, то це інші вартмехи. І саме тоді я відчув пінг. Намагався переконати себе, що переплутав його з чимось іншим, а тоді це сталося знову. М -м, справа серйозна. Щось вишукувало вартмехів, не просто ботів, а саме вартмехів, ще й зблизька. Воно не пінгувало конкретно мене, хоча, якби мій модуль контролю працював, я мусив би відповісти. Троє людей наблизилися до столу, де сиділи мої клієнти. Рамі прошепотіли в потік. Це Тлейсі, я не чекала, що вона прийде особисто. Двоє людей були кремезними чоловіками, один із яких прискорився, прямуючи до столика. Маро побачила амбала і вираз її обличчя свічив. Велетень не вітатися прийшов. Сканування показало, що він озброєний. Я став між ними столом, підняв руку на рівень грудей і сказав «Стояти!». Більшість контрактів забороняли підходити до людини близько, якщо вона сама не ініціює фізичний контакт. Але ви здивуєтеся, наскільки ефективний цей жест, якщо виконати його правильно. Коли, звісно, на мені броня і непрозорий шолом. У нормальному людському одязі з людським обличчям було зовсім інакше. Але не схоже, що бомбал збирався бити мене чи витягувати зброю. Я міг би розірвати його на шмаття, наче серветку. Він про це не знав, але я з виразом мого обличчя міг зрозуміти, що я його не боюся. Я зазирнув у камеру відеоспостереження, щоб побачити, як виглядаю, і дійшов в висновку, що знуджено. Незвично, адже я завжди нудьгував, коли виконував свою роботу, але раніше під бронею цього ніхто не помічав. Він вистрончився і запитав. «А це що за хрін?» Мої клієнти повідсовували стільці і підвелися. Рамі сказали. «Наш консультант з безпеки». Він відступив і невпевнено зиркнув на двох супутників, ще одного чоловіка-охоронця і тлейсі, аугментовану людину жіночої статі. Я опустив руку, але не ворохнувся. Тримав усіх трьох на прицілі, хоча то був найгірший сценарій. Принаймні для мене. Люди можуть не помічати багато дрібних похибок, але вміння стріляти енергетичною зброєю з рук точно стало б червоним прапорцем. Я трішки відволікся на сканування потоків із записами камер, шукаючи того, хто мене пропінгував. Перехопив зображення з камери на іншому боці громадського простору біля одного з вхідних тунелів. Постать, що стояла край зони відпочинку, зовсім не відповідала моїм очікуванням. Тому мені довелося переглянути уривок запису ще раз, аби все збагнути. Та постать не носила броні, а її фізична конфігурація не збігалася зі стандартною вартмехівською. Вона мала густе сріблясте волосся з синіми і пурпуровими кінчиками, зачасене назад і заплетене як утапан, тільки зі значно складнішим візерунком. Риси її обличчя відрізнялися від моїх, але в усіх мехів різні риси, адже вони складаються випадково на основі клонованого матеріалу для органічних частин. Вона мала голі руки, без металевих вставок і гарматних портів. Це точно не вартмех. Я дивився на секс-бота. Це не офіційна назва, зауважив Дат. Офіційна назва – комфорт-мех, але всі чудово знають, що це означає. Секс-ботом забороняла заходити до людських приміщень без спеціального наказу, як і вбивце ботом. Певно, хтось його сюди прислав. Дат сильно стукнув мене, щоб змусити перемкнутися. Я відмахнувся і прокрутив запис назад, аби розібратися, що ділося тут і зараз. Тлесі ступила крок уперед. І навіщо вам потрібен консультати з безпеки? Рамі глибоко вдихнули, і я ввімкнувся в терний потік і забезпечив конфіденційне з'єднання між Те та пан Імаро, а тоді сказав, не відповідай, не згадуй про замах на шаттлі, одразу переходь до справи. То був чистий порив. «Тлейсі прийшла сюди, очікуючи на люту конфронтацію, тому і захопила з собою озброєних охоронців. А ми мали перевагу, бо не загинули. Тепер суперники були ні в сих, ні в тих, і нам би не завадило б, щоб так і лишалося надалі». Рамі видихнули, відправили в потік підтвердження і мовили. «Ми прийшли поговорити про наші файли». Збагнувши, що я намагаюся зробити, Маро сказала Рамі. «Так тримати, не дай їм навіть сісти». Додавши голос у Рамі продовжили. Робочий контракт не передбачав видалення наших особистих напрацювань, але ми згодні на вашу пропозицію повернути заохочувальну премію в обмін на наші файли. Через камеру відеоспостереження я дивився, як секс-бот розвертається і зникає з громадської зони в тунелі, що тягнеться позаду нього. Тлейсі перепитала. Всю премію? Вона точно не очікувала, що вони погодяться. Марона хилилася вперед. Для збереження коштів ми відкрили рахунок в Умро Щойно ви повернете файли, ми повернемо вам гроші. Ще лепет Лейсі рухалася, жінка розмовляла в приватному потоці. Тоді вона підступила ближче і вибрала стілець за столиком моїх клієнтів. Замить рамі сіли, і та пани Маро вчинили так само. Частково стежачи за перемовинами, я повернувся до громадського потоку і заходився перевіряти історичні дани, шукаючи будь-яку незвичну діяльність, що відбувалась упродовж мого перебування тут за контрактом. Поки клієнти розмовляли, я нишпорив у даних разом з датом, що зазирав мені з-за плеча, і паралельно перевіряв камери безпеки. Я зауважив, як у зону ввійшли дві потенційні загрози, обоє авгументовані люди. Також побачив трьох підозрілих суб'єктів, які вже сиділи за сусідними столиками. Всі троє були цілком байдужі до суперечки, що розгорталася посеред фудкорту. Інші звичайні і агументовані люди поблизу позирали на нас із відкритим або прихованим інтересом. Дат мене штурхнув. «Та бачу», – відказав я. Пошук виявив низку оголошень, опублікованих у відповідний період. Тут були попередження про зміни у відправленні сировини та обладнання до віддалених копалень, які спричинять відхилення в русі пасажирських ліній підземки. Підземка – це дрібна транзитна система для розвезення пасажирів по порту і центрів обслуговування. Також вона мала приватні лінії, що вели до найближчих копалень. У подальших оголошеннях значилося, що збудовано новий маршрут, аби виправити незручності Ось і воно. І якщо читати міжрядків, було зрозуміло. Підрядникам довелося прокласти новий маршрут, в обхід тунелів, що вели до раптово закритої копальні. Певно, саме там і заховався кар'єр Ганека. Коли закривалися інші кар'єри, місцеві новини і соціальний потік повнилися жвавими обговореннями банкрутство і їхніх наслідків для компанії з обслуговування. А про це закриття нічогісінько. Не наче хтось підплатив, щоб усі пости зникли з публічного потоку. Розмова завершувалася. Лейсі підвелася. Кивнула моїм клієнтам і віддалилася від столу. На обличчі Рамі застиг сумнів. Маро була похмура, а Тапан чи то спантиличена, чи то розгнівана. Я завершив пошук і підступив до столика. Спостерігаючи, як Тлейсі і її охоронці йдуть геть, Рамі сказали. «Прийти сюди було поганою ідеєю». «Вона сказала, що завтра...» – запротестувала Тапан. Маро похитала головою. «Це ще одна брехня. Вона не збирається віддавати файли. Якби збиралася, то віддала б тут» або передала б через комунікатор, поки ми були на транзитному кільці». Вона поглянула на мене. «Не знаю, чи повірила я вам щодо шатла, але тепер…» Стежачи за переліком потенційних загроз на Камері безпеки, я сказав, «Треба йти, поговоримо в іншому місці». Щойно ми підвелись, один із потенційно загрозливих суб'єктів рушив за нами. Я попросив Дата наглядати за іншими. Раптом вони зовсім не невинні свідки, які глибоко занурились у свої потоки, що нічого не помітили. Я позначив кілька можливих шляхів на мапі станції, і мій улюблений пролягав пішохідним тунелем, що гнав головні житлові зони. Звідти розгалужувалися виходи на різні станції підземки, але ця дорога не була популярна. Я постукався в потікрамі і сказав те прямувати до розв'язки, де височив найбільший готель. Послухавши Мороа, прошепотіла «Він нам не по кишені». «Ви там не зупинятиметеся», – відповів я в потоці. Брошура з публічного потоку обіцяла добре захищений вестибюль і швидкий доступ підземкою до причалів громадських шатлів. Діставшись тунелю, ми рушили далі. Він мав близько 10 метрів завширшки і 4 заввишки. І також непогане освітлення в центральній частині, хоча в тіні Обабіч тунелю ховалися похмурі бічні відголуження. Камери безпеки працювали, але система, що моніторила їх, не вирізнялася складністю. Компанія від такого лайна аж сказилася, б, адже поставила б під загрозу застрахованих клієнтів і втратила нагоду вичепити цікаві дані з розмов. Тунелем крокували й інші люди. Кілька шахтарів у комбінезонах і куртках з логотипами різних копалень та більшість у цивільному робочому одязі, мабуть, техніки або працівники компанії з обслуговування. Вони рухалися швидко і трималися групами. Через 8 хвилин ходьби більшість інших людей у тунелі повернули до станції підземки. Я повідомив у потік: "Просто йдіть далі, не зупиняйтеся, зустрінемося у вестибюлі". А тоді пірнув в один із темних відгалужених тунелів. Клієнти рухалися й далі, не озиралися, хоча я відчував, що тапан цього хотілося. Крізь камеру я спостерігав, як потенційна загроза або ціль хутко крокує тунелем. До неї приєдналися ще двоє нових людей, яких я позначив для себе як ціль-2 і ціль-3. Вони проминули мене, тож я виринув з точки доступу до підземки і йшов за ними на зирці. Просконувавши їх на енергетичну зброю, нічого не виявив. Усі три цілі носили куртки і штани з глибокими бічними кишенями. Я зауважив сім місць, де вони могли б ховати ножі або висувні кийки. Помітивши моїх клієнтів, цілі сповільнилися, але й далі скорочували дистанцію. Я знав, що ймовірно, вони звітують комусь через потік і уточнюють далі інструкції. Той, кому вони звітували, не контролював камер безпеки, принаймні поки що. Я рушив слідом, стежачи за цілями власними очима і через камери, а також поглядав на себе перевірити, чи не привертаю я уваги і чи ніхто мене не переслідує. Дат принижк, схоже, йому було цікаво дивитися, як я працюю. Остання група шахтарів, що відділяла мене від сили, повернула до входу в підземку. Тунель вигинався, і тепер поміж моїми клієнтами і наступним вигином метрів за 50 попереду не залишилося ні душі. Камери безпеки показували, що позаду мене тунель порожній. Треба вже було завершувати справу. Я повернув до входу в підземку разом із шахтарями. Зупинився у верхній частині станції, поки робітники сідали в капсулу. Двері з шипінням зачинилися, і капсула помчала геть. Камера безпеки показувала, що ще цілі 2 рухалася, а отже людина подумки розмовляла через потік. Тоді потік камери вимкнувся. Я повернув за ріг, знову опинився в тунелі і побіг. То був виправданий ризик, адже на максимальній швидкості я рухатися не міг, щоб не видати свою нелюдську природу. Проте мені вдалося примчати вчасно. Ціль 1 дісталася до рами і схопила й те за рукав куртки. Я зламав нападнику руку і зацідив ліктем у підборіддя, а тоді швирнув його на ціль 2, що повернулася до мене з ножем, яким погрожувала Маро. Ціль 2 випадково, тобто це я так гадаю, може насправді вони просто байдужі, одно до одного, штрикнула ціль 1. Ціль 2 заточилася вбік, я швиргнув її на першу і зламав друге коліно. Цілі три вистачило часу дістати кийок і гепнути мені по лівій частині голови і плечей, що роздратувало мене. Щоправда, часом боти вантажники зачіпали мене і сильніше, і то випадково. Я заблокував другий напад лівою рукою, зламав ворогу ключицю першим ударом, а наступним розтрощив стегно. Йому ще пощастило, що я не дуже розсердився. Тепер усі три цілі валялися долі, але при тямі була лише друга, скрутилася клубочками пхенькала. Я повернувся до клієнтів. Рамі закрили рот рукою. Маро заклякла на місці, не відчуваючи погляду від сцени, а Тапан здійняла руки вгору. Я промовив у потік. «Ідіть до готелю, зачекайте мене у вестибюлі, не біжіть, ідіть!» Першою опанувала себе Маро. Вона тяжко кивнула, схопила Рамі за руку і штурхнула Тапану плече. Рамі вже повернулися йти, але Тапан запитала. «Охорона?» Я зрозумів, про що вона. «Вони наказали комусь вимкнути камери, тому вам і треба йти просто зараз». У публічному потоці транзитного кільця зазначалося, що на супутнику нема повсюдної охорони, але за громадські зони несуть відповідальність охоронні компанії різних службових об'єктів і підрядників, що працюють неподалік. Ті, хто допоміг цілям вимкнути потік камери, вочевіть ретельно обирали ділянку, до якої ніхто хутко б не дістався. На миттєву реакцію я не очікував, але краще звідси забратися якомога швидше. Рамі прошепотіли Ходімо вже. І гурт рушив уперед, швидко проте не бігом. Я повернувся до досі притомної цілі і притиснув артерію на шиї, щоб нападник втратив свідомість. Спокійним кроком я пішов далі. Мені вдалося достатньо глибоко пролізти в систему відеоспостереження, щоб видалити тимчасово збережені дані до та після вимкнення камери. Так можна бути збити зі сліду людей, які спробують з'ясувати, що сталося. Але Тлейсі мене бачила. Вона зрозуміє. Я лише сподівався, що цього разу дітлахи мене послухаються. Я дістався розв'язки, де перетинаються службові тунелі і станції підземки, де безліч осків з готовою їжею потоковими інтерфейсами, предметами гігієни та іншими штуками щодо вподоби людям. На товпу не спостерігалось, але перехожих було стабільно багато. У дальньому кутку розташувався вхід до готелю. Вибудований на окремих платформах вестибюль пропонував вид на голографічну скульптуру зяючої прірви, помереженої велетенськими кристалічними структурами, що виростають на стінах. За даними потоку, видовище мало освітню мету, проте я дуже сумнівався, що копальні на Раві Гайрел могли похизуватися таким виглядом, особливо після роботи ботів шахтарів. Мої клієнти опинились на одній платформі з реєстраційною стійкою біля перилу навколо штучної прірви. Вони сиділи на круглому диванчику без спинки, що більше скидався на декоративні елементи, ніж на меблі. Я сів навпроти них навпочепки. Вони збиралися нас убити, мовили Рамі. Знову, відказав я. Рамі прикусили губу. «Я вірили вам щодо шатла. Справді вірили!» «Але тепер побачили це на власні очі», – відказав я, знаючи, що те мають на увазі. «Знати, ніби щось трапилось, і пережити це насправді – дуже різні речі. Навіть для вартмехів». Маро потерла очі. «Ага, які ж ми були безголові! Тлесі навіть не збиралася віддавати файли за премію!» «Не збиралася», – погодився я. «Ти мала рацію», – підтримала її рамі. Маро тільки більше зажурилася. «А шкода!» Ми в халепі, сумно промовила та пан. Ми живі. Обійняла її рамі і поглянула на мене. І що нам тепер робити? «Забиратися звідси, відказав я.